פרק כ. "לץ היין חומה שיכר, וכל שוג בו לא יחכם. נעם ככפיר אימת מלך, מתעברו חוטא נפשו. כבוד לאיש שבת מריב, וכל אוויל יתגלע. מחורף עצל לא יחרוש, ושאל בקציר ועין. מים עמוקים עיצה ולב איש.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 גם במעל הלאו יתנכר נער, אם זך ואם ישר פועלו. אוזן שומעת ועין רואה, אדוני עשה גם שניהם. אל תאהב שינה, פן תברש, פקח עיניך, שיבה לחם. רע, רע, יאמר הקונה, ואוזל לו, אז יתחלל. יש זהב ורוב פנינים. וכלי יקר שפתי דעת. לקח בגדו כערב זר, ובעד נוכרייה חבלהו. ערב לאיש לחם שקר, ואחר ימלא פיהו חצץ. מחשבות בעיצה תיכון, ובתחבולות עשה מלחמה. גולסוד הולך רכיל, ולפותי שפתיו לא תתערב. מקלל אביו ואמו, ידאך נרו באשון חושך. נחלה מבוחלת בראשונה, ואחריתה לא תבורך. אל תאמר, אשה למה רע, קבל אדוני ויושלך. תועבת אדוני אבן ואבן, ומאזני מרמה, לא טוב. מאדוני מצעדי גבר, ואדם, מה יבין דרכו? מוקש אדם, יעלה קודש, ואחר נדרים לבקר. מזרע רשעים מלך חכם, וישב עליהם אופן. נר אדוני נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. חסד ואמת יצרו מלך, וסעד בחסד כסאו. תפארת בחורים כחם, והדר זקנים שיבה. חבורות פצע تمرو كبيرا ومكت حدريفتن.